لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله دوستا كذا اطلب اعوذ الله تبارك وتعالى صلوات وسلام من الله وبسنيكا Allahu, milenik Mohamed, aleyh, sr.a. sr.a. u častnu porucu njegovu uzvati, a sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Vraćama, <clears throat> draga, ovo je naše šesto predavanje u kojem govorimo o propisima hađa. Nekim hronološkim redom, gledajući mi smo govorili o boravku na mikatu, oblačenju ihrama, ihramskim zabranama, iskupljivanje zehramske za zabrane, vrijednosti meke, vrijednosti zemzema i tako dalje, dolazak, prvo dijelo koji se u meki radi jeste tavaf. Nakon tavafa dolazi saj. Opet ćemo se vratiti na malo našoj komplikovanoj e, tematici, ali inšala nadam se da ćemo je već jednom razumjeti. Znači, kada dolazi čovjek u meku, može biti jedan od trojici, ako ide na hađu. Može biti čovjek koji obavlja samo hađu. I taj čovjek treba glavno da, mu, da obavi hađijski tavaf i da, oba, da obavi saj i da obavi arefat. To su njemu najbitnije stvari. Imamo čovjeka koji obavlja zajedno umru i hađ karin i imamo čovjeka koji obavlja u prvom momentu samo umru. Svi oni dolaze u meku i svaku od njih obavlja tavaf. Ona je koji obavlja samo Hač obavlja pozdravni tavaf. Onaj koji obavlja hađ umru zajedno i on obavlja pozdravni tavaf. Ona je koji obavlja umru on obavlja tavaf od umri. Nakon toga dolazi sa'j. Ovaj koji obavlja umru, on obavlja sa'j od umri i nakon toga će šišati, kosu skratiti, kosu šta hoće i završća umru. A ovaj koji obavlja samo hadž ili obavlja hadž i umru zajedno, on može da zaustavi da obavi i tavaf i ode u hotel. Ali će prvi dan Bajrama kada baci veliku džemre Kada skrati i obrije kosu, kada dođe u harem, morati obaviti tavaf hađijski i saj hađijski. A ima mogućnost, i to je ono što autor knjige preferira, kada je već došao u Meku, obavio tavaf, može taj saj pomakijeti i obaviti ga odmah. Što je bolje, s teničke strane, a i šerijatske strane. S strani strane tada su manje gužve. Što znači, kada dolazimo u Meku, svi hađije treba da obavi tavaf i saj. Jednici koji obavljaju umru obavljaju tawaf i saj umranski, a ovi drugi obavljaju tawaf to je dolazni tawaf, pozdravni, a saj će obaviti to im je saj kojih su trebali obaviti za tri dana, 4 ili 5 nakon tavafa hadžijskog. Al zato na dan Toybayram obavi tawaf i više nemaju ništa, ne moraju taj saj više ponavljati ako ga obavi tog dana pa nam je hronološki nekim redom sada najbitnije da shvatimo propise Saja. <kuh> Rekli smo da je Saj ibadet hodanja između dva poznata brda u Meki, Safa i Merva. I govorili smo kako je došlo historijski e, do tog momenta da je Hadžera e, bila u Meki sa svojim sinom, pili su vodu, jeli hranu koju su imali i kada im je nestalo, onda je ona počela trći između Safi i Merve i Allah je poslao u Džibrila, pa je on prokopao izvor zemzem vodi. <hlas> ono što je bitno zapamtiti da ne može se saj obavljati a da prije njega nema tavaf. Ne možemo doći onako kada ja vidimo u Meku vode obaviti saj. Saj takav ne postoji. Mora prije saja biti neki, neki tavaf. Ili je to hađijski tavaf, ili je to tavaf, ovaj kudum, dolazni dolazni tavaf. A pa prvog stvar koju treba da znamo, saj nema na file. Saj se ne može obaviti sam. Saj uvijek dolazi u pakijetu sa taj, tavafom. Ili u pakijetu sa dolaznim tavafom. Došli smo u meko, obavili smo tavaf, dolazni, pozdravni sa njim obavljamo odmah saj i to nam je saj onaj hađijski. Ili, došli u Meku, obavljamo umru, pa smo obavili tavaf hađijski, treba nam još saj hađi, saj umran, tavaf umranski, pa nam treba saj umranski i znači nakon toga brijanje kosi. Tako da, saj uvijek dolazi u paketu sa tavafom. Ne može se obaviti sam i nema na fili. E, malo se opet vraćamo u našoj tematici. Ako smo ovo shvatili, i shvatili smo da imamo tri vrste hađa, onaj koji obavlja samo hađ i onaj koji obavlja hađ zajedno s umrom, oni imaju samo jedan saj. Ali imaju mogućnost da ga obavi kad su došli u Meku odma, obavljuju su tavav dolazni i nakon toga mogu obaviti saj. I na dana refata će obaviti hađijski tavav i oni su završli hađ. Znači, čovjek koji obavlja samo hađ i čovjek koji obavlja hađ i umru zajedno, karim, on ima i samo jedan saj. Reksmo da imamo tri vrsteta vafa. Imamo dolazni, hađijski i imamo pozdravni odlazak. Saj imamo za čovjeka koji obavlja samo hađ i za čovjeka koji obavlja hađ i umru zajedno. Neće nikako imati u meke onaj period kad nema na sebi hrama, on obavlja zajedno, on ima i samo jedan saj. Imaju verziju, i ta je bolja verzija, da obavi saj odma dok su došli u meku. Obavlju su tavaf taj dolazni i pozdravni, nakon toga obavi saj hadžijski i čekaju arefat, muzdelifa, mina, bacaju kamenčiće, obri glavu, dođu obavi hađijski tavaf i završen hađ. To su te dvije vrste hađa. Ko obavlja samo hađ i obavlja hađ i umru zajedno. Onaj mu temetir, on se uvijek izdvaja. Onaj koji obavio umru, on treba da obavlju do došlo je, Obavi saj, skrati kosu i skida ih rame. Znači obavi joj već jedan saj. On na prvi, na prvi dan Bajrama, on će baciti kamenčiće, obrijati glavu, učiniti tavaf i ima još jedan saj. Pa se on razlikuje od ovih drugih dvije vrste da ima dva saja, ima tri tavafa. A ovi znači imaju samo jedan saj. Zato je pomeni kad se gledalo sa aspekta isplativosti jednostavnosti najbolje obavljat vrstu kiran hađa. Ovaju sam hađi umru zajedno, imam samo jedan saj, ali ću biti malo duži samo u ihramima. Zato ovaj mu temeter, on je skino ihrame, malo je uživao u meki, bio je u, u svojoj civilki, moraće zaklad kurban, ali će morati još raditi jedan saj. Nadam se inšala... Koliko, toliko da sam to pokušao približiti, znači imamo tri vrste hađa, uvijek krećimo od najjednostavnije hađ sam, hađ onaj zajedno s umrum, oni imaju jedan saj. Oni imaju jedan saj. Mutemetir, koji obavlja umru, pa će skinuti hrame, pa će čekat hađ, on ima dva saja. Jedan saj umranski i drugi saj hađijski. Nadam se, inša Allah, da smo to koliko toliko e, prilagodili. E, ova prva dva, znači ko obavlja samo hađ i obavlja hađ i umru zajedno, oni saj mogu učiniti odmah kad su došli u Meku, nakon tavafa ovoga dolaznog, a mogu nakon hađijskog tavafa ovaj mutemetija on će uratiti saj od umre i ne može uratiti onaj hađijski nikako on će hađijski saj raditi nakon tavafa i fadi odnosno hađijskog tavafa nadam se inšala, da smo tu da smo tu koliko toliko uspili uh e, svatiti e logično uvijek idemo uvjeti saja kao što smo govorili uvjetima tavafa pa lijepe stvari u, u Tavafu, uvjeti Saja i, u, i lijepe stvari u Saju. Prva stvar, uvjet Saja jeste da to bude hodanje između Safi i Mervi. Znači ne može čovjek obaviti Saj, neđe tamo po pijaci, znači to je i Badet koji se obavlja između dva brda, To su Safa i Merva i ta brda danas su skoro, skoro pa se ne vidi Merva, Merva se samo vidi možda 10 cm i to na jednom mjestu je, znači ostavljeno čisto onako malo simbolično da se vidi da je tu bilo brdo, sve to znači sad zabetonirano, dok Safa se vidi onako možda u veličine kova soba, znači ja sve je tu betonirano. Uglavnom između tva dva vrda čini se i bade thodanjem i malo trčanjem koji se zove sai. Ispravno je, odnosno uvjet, ispravno je da se počne sa Safi. Danas slušam jednog šeha, šeha on jednog poznatog šeha koji odgovara na pitanje, pitaju ga, čovjek počeo sa mervi? Standardno je znači imate Safu brdo ili imate mervu. Saf, kad se popnite na to brdo, od Safi dok dođete do mervi to je jedan krug. Vratite se na Safu to je drugi krug treći, četvrti, peti, šesti, sedmi morate početi na Safi ne param broj morate završiti na Mervi ko počne sa Mervi ovaj prvi mu se ne broji ono prvi što je došao od Mervi da Safi mu se ne broji onda kad kreni sa Safi on mora krenuti tako da će on morati obaviti osam krugova ali ono što je nama sad propis počinjemo sa Safi ne ispravno ne početi sa Mervi i ko počini onaj prvi mu se križa izbacuje se Odsunjeta je kad čovjek krine iz dole od, napio se zem zema, posluje se po glavi, kada ide gore da uči onaj kur'anski ajit inna safa wal Marwa min še'a iri lahi suri al-beqara. Lijepo je, znači poslijećemo gotovo lijepim stvarima, čovjek da se poprije na safu i na mervu, da dovi i tako dalje, ali sad govorimo o uvjetima. Uvjet je početi sa safi i završiti na mervi zbog sedam krugova. Druga stvar, upotpuniti sedam krugova. Znači, imali smo u Tavafu 7 krugova, u Safi i Mervi isto treba 7 krugova, s tim što je u Safi i Mervi odlazak sa Safi do Mervi krug. Jedne godine se našim hađijama desilo da neko koji ih je vodio pogriješio je, pa je smatruo da je od Safi do Mervi pa opet do Safi krug, pa su oni obavili 14 krugova pa se dobro, dobro polomlir, jer otprilike, ima otprilike 400 metara od Safa i Merva, kad to pomnožite sa 7, otprilike 3 kilometra je Safa i Merva, znači taj Savi Badet. I vjerujte se, čovjek dobro umori. E, zbog to što je tvrd teren, hoda se non-stop po Merva, čovjeka u većin slučaja, a prije toga si tavafio, u većin slučaja se ljudi dobro umore i radeći saj. E sad, još umjesto da tavafiš, da 3, ti uradiš 6 kilometara, Što je mnogo napurno. Ono što je nama bitno, počinjemo sa Safi. Drugo što je bitno uvjetno jeste da je odlazak od Safi do Mervije krug, od Mervije do Safi je krug. A ne da je od Safi do Mervije i povratak da je jedan krug. Tu su već dva kruga. E, isto tako, rekli smo, Saj ne može nikad biti sam i ne može se činiti na fila. Tavav se može doći činiti na fila, Sedam krugova, klanjaš dva rekiata, pa sedam krugova, pa dva rekiata, pa sedam krugova, pa dva rekiata. Znači tako koliko hoćeš. Saj nema na file i ne može sam. Uvijek mora biti u paketu, Pa smo rekli, ako je čovjek došao samo obavlja hađ, on je došao obavio je početni tavav, može u paketu sa njim obaviti hađiški saj. Ili će ga odgoditi na dan arefata, obavit će hađiški tavav, pa će uz njega obaviti saj. Ali saj sam ne može. To je isto od uvjeta ispravnosti saja. Ne može čovjek doći kaže, kaži, idem u ovaj saj sam. Nemoguće, neispravno. Isto tako, nakon toga, pohvalne radne u saju. Ovo su bile obavezne radnje vezane za saj. Ovo su sad pohvalne stvari. Popijeti se na safu i na mervu. Znači čovjek može doći samo proči između znači imate ono brdeište Safo brdeište Mervu čovjek dođe vraća se jer pošto sad su, to su kao jednosmjerno, imate odlazak od Safa do Mervu jednostmirno povratak jednostmirno čovjek samo dođe zaokreni se ide dalje samo kruži od suneta je povalno, je popiti se gore imaju ravne površine i tu stati i dobiti ima više dova koji su zabilježen božjih poslanika lih se letu se nam ali je to sunnet Tako da i to je dobro. Evo mi smo sad kad smo umransku, hač, umransku ramazansku umru obavljali, znači to su tolike guže da ti nemaš prostora sa grupom od 70 ljudi gdje stat pa da dovite. Svi samo dolaze i prolazi. Ne, jednostavno nemoguće je u datom momentu stati i doviti. Kad ima vremena, ima prostora, zaustavimo se, dovimo po 70 minuta, ne ima vremena, poprimo se samo Dalje. Sve ovo po, veoma bitno znati da čovjek sutra kada duđe u situaciju, a veoma lahko može doći u situaciju, na hađu su velike guže, za ramazan su velike guže, da znam šta moram urat, da znam šta mogu preskočiti. E, druga stvar povalna jeste za muškarce, e, taj dio je bliže Safi nego Mervi, možda znači, na trećini puta između Safi i Mervi dolazi taj dio koji je nekada bio, to je bila dolina u kojoj je Hađer, Hađera trčala, a sam Božji poslanik, ali se rad sam posle obavljajući e, sajje, povako je vejasniju, po, prakšilo se u tom dijelu, kada se prvo spustio malo z brda, u tom dijelu kroz tu dolinu je trčao Božji poslanik, ali nakon toga je opet usporio hod da se popni na mervu i to je danas označeno na plafonima, gore imaju velike zelene onaj neonke i to je neki ne znam 70-80 metara prostor gdje se trči, ali samo za muškarce. Znači dva propisa Trči se i samo za muškarce. Ali ako čovjek ne bi trčao, ni nikakav ukor napravju. Znači, pogotovo ako ima razlog, nekada u vremenu hača, umre, Ako u grupi ima 20 muškaraca, 30 žena, onda ako muškarci otrči, dosta puta problem je gdje su žene, izgubile se i tako itd. Ali, znači, ako se može, pogotovo ako čovjek obavlja sam, umru, onda znači da muškarci trči u tom, u tom predjelu je odsunjeta i lijepo. Trčanje je pohvalno u svih sedam krugova u tom dijelu. Znači, uzmite ovo je safa, ovo emerva pa se sa safe neki 100 metara, dođe period gdje trčimo i onda opet imamo period gdje, gdje hodamo. Popnemo se na mervu, vraćamo se, opetaj dugi dio, opet dio gdje trčimo, opet dio gdje pješačimo, opet penjimo se na safu. I znači u svih ti sedam kada dođemo na to mjesto se trči. Vidjeli se tamo smo u tavafo imali, u prva tri kruga se samo malo brže ide trči, dok je u pitanju saj, Naci na svih 7 krugova, na toj zoni koja je obeležena tu se samo trči i neispravno je trčati, znači cijelu, cijelu mjes od Safa do Mervina nonstop trčati. To je usprotnosti sa summitom, a i to opet neki ljudi radi. Pa znači imamo brdo Safa, imamo Merva, imamo neki 70-80 metara gdje hodamo, onda imamo neki 70-80 metara gdje trčimo i onda neki 200 metara gdje pješačimo penimo se na mervu, zaustavljamo se, zikrimo, dovimo, pokušamo se okrenuti jer dole uvijek na zemlji imamo ove linije koje su po kojima se pravi safovi. Na osnovu tih linija se okrenjemo prema Kijabi, zikrimo, veličamo Allah svona tala i dovimo. Ali je, znači ovo je bitno da znamo da se na svih 7 krugova na tom dijelu koji je samo označen da se tu trči. Øh øh øh. E, nije odsudneto i nije pohvalno da se pravi pauze Osim znači pauze koja je, zaista se može desiti da čovjek se umori pa da malo sjedne da popije vode, jer tu, pored između Safa i Merva, znači imaju velike česme gdje se može čovjek napiti vode i zaustaviti se napije vode ako se neko umorio u minutu, i po dva da, da se malo odmori ili eventualno da nekoga sačeka ako je učio Eza, kame, da klanja i tako dalje. Al generalno i, i tavaf treba da bude jedan i badet, i saj treba da bude jedan i badet, ali ako se napravilo neke pauze, kraći, inšala, nesmita. Šta se ne uvjetuje za sa Vidite, vidite kako, je, kako je znanje jako. Šta se uvjetuje, šta je lijepo, šta se ne uvjetuje? Pa prva stvar, e, znači, kaže nam autor nijet. Većina islamskoj čenjaka ne uvjetuje donošenje posebnog nijeta za saj, već je dovoljen osnovni nijet pri ulasku u obrede za sve, za sve kao cijelinu. Govorili smo to kao u Tavavu. Čovjek dok je krenuo samikata, hoću dobavim hać. Samim tim svi ti ibadeti koji će doći, Tavav, saj, arefat, mina, muzdelifa, ne mora za svaki taj ibadet ponovo činiti novi nijet, već je to sve potpada pod jedan ibadet. Druga stvar, veoma interesantna, Vidjeli se u tavafu ima jako razilaženje, treba li abdest. Za saj, znači ne treba abdest sigurno. To je lako zapamtiti. Fino je da čovjek ima abdest, ali ako bi, znači, nakon što je tavafju klanio dva rekata ja izgubio abdest, ništa obavlja saj i ide kući, tako da nije nikakav problem. Ako ima abdest, nije loše, zato što u, u, u saju se uči Kur'an, zikri se, dovi se i ljepše je da čovjek bude i pod abdestom ali ako nema, koliko se sjećam po konsenzusu islamski učenjaka navodi je to više učenjaka po konsenzusu islamski učenjaka za saj nije potreban abdesin što je opet velika olakšica a mi smo preferirali mišljenje i u Tavafu da nije uvjet <kuh> Sakako da sad ne, ne, ne govorimo o argumentima isto kao što smo govorili i za Tavaf Rekao smo čovjek osnovi treba da obavlja tawaf hodeći tako i saj. Ali ako ima potrebu da da pogotovo sad ima na jednom od spratuva u Haremu, ne znam da li to drugi ili treći sprat, imaju samo napravljen poseban saj, samo sa elektronskim kolicima, zaista nešto fenomenalno za starije osobe, za bolesne ljude, znači imaju to kolica, ne mogu mnogo brzo ići, ljudi lagano, znači vozi sami sebi kolica, sjede zikre, znači za starije iznemogle osobe, žene, trudnice ili šta ja znam, neki i ti druge kategorije, ljudi nema smetnje da uh, tawaf ajsai obavi u nekim kulicima dok kako je u pitanju zdrava osoba svakako bi trebala da to obavi obavi znači lično za vrijeme saja nažalost Kada je čovjek Tavafi, u većini slučaj ljudi mnogo više zikri. Kada je Tavaf, tu je Kjaba i jednostavno taj neki osjećaj mnogo više se zikri dovi kod Kjabi. do kad je Sajhem, što se duže ide, već je čovjek umoren, ali generalno čovjek treba da se trudi i to je bila praksa prvih generacija da što više na Saju zikri senči što više spominjate Allaha, što više dove, što više učenja Kur'ana i tako dalje. To jest u tom periodu dok ide od Safa do Merve, a opet svakako svaki put kad dođe na Safu i svaki put kad dođe na Mervu, rekli smo imaju dole linije koje označavaju pravac kiabi, e, da se čovjek stani da pogleda u pravcu kiabi i opet dodatno da veliče Allaha i da dovi. Ali cijelo vrijeme e, može da dovi, da zikri, da uči Kuran, ali nema smetnje u saju malo manje nema smetnje da razgovara s nekim e, dok u tavafu treba se zaista truditi da što manje razgovara. Čak je bilo selefa e, prvih generacija, sahaba Ibn Omer Ibn Abbas da su znali obi cijeli tavaf sedam krugova da jednu riječ progovori znači baš cijelo vrijeme u ibadetu, dok tava e, saj, znači u saju čovjek više vremena provodi, već je i umoran, nema kiabi koja poprilično čovjeku, hajde da kažemo, daji satisfakciju da zikri da uči. E, lijepo je da čovjek uči, da zikri i da uči kura, da spominje Allaha, ali nije tu obaveza. <tip> Dozvoljeno je obavljati saj na bilo kojim spratu iznad prizijemlja, znači isto i za tavaf. Sada se zna desiti vrijeme kada čovjek dođe, harem je pun krcat, može se tavafiti na, na drugom spratu, na trećim spratu, isto i za saj, može se znači tavafiti i na prvom, i na drugom, i na trećim spratu. Čak znalo se meni dešavati, a i drugim ljudima Čovjek pokuša na nekom spratu, pa jedan krug, drugi krug, to je vidiš da su velike gužve, popni se čovjek na sprat, gore vidi manja gužva i nastavi. Znači na prvom spratu radiš dva ili tri kruga, vidiš da je velika gužva, ne može, odeš na drugi, na treći, gore nekad zna biti na prvom, tolika gužva da ne možeš izdržati gore, dođeš skoro pa polupraz, nema nikog. I onda gore lijepo obaviš, hoću da kažem, ako je čovjek obavio dva, tri kruga u gužvi, popeo se na veći isprak, ništa samo nastavlja, znači neće neće počinjati neće počinjati iz početka. <clears throat> Islamski sučenjaci jednoglasni u mišljenju da nije legitimno obaviti dobrovoljni saj. Saj za razliku ta vafa nije samostalan i badet, već dio hađa ili umrije, tako da se obavlja samo, e, samo saj, e, tako da se obavljanjem samo saja ne čini ibadet rekli smo znači od osobenosti saja jeste da on nije samostalan ibadet uvijek se čini zajedno u pakijetu sa, sa tavafom nakon toga, nakon toga nakon što smo evo pojasnili hvala Allahu Đi Lešanhu večeras propise tavafa, kako se obavlja tavaf povalne stvari, zabranjene stvari sunneti dva rekiata koja se kranjaju nakon tavafa Pojasnili smo osnovne uvjete za obavljanje saja, šta je obavezno učiniti u saju, šta je povalno, šta je zabranjeno. Nakon toga dolazimo, znači opet se moramo samo vratiti malo ove vrste i badita. Imamo čovjeka koji došao samo na hađu. Došao u Meku, obavio je Tavav, taj dolazni, pozdravni, može ići u hotel. Kaže, volio je da obavim saj, da mi je lakši na dan, na dan, Bajrama, biće će velike gužve, obavim tavaf i dosta mi je. Mi mu kaže urati saj. Čovjek koji obavlja zajedno hađ i umru, obavio je tavaf, mi mu kaže moš obaviti saj, ako obavi saj u ridu. Imamo treći koji obavlja umru, on je obavio tavaf, obavio je saj, on mora o, mora skratiti ili obrijati glavu da bi izišao iz ihramskih zabrani. On će skinuti rame, postoje, znači, po navnim znacima normalan insan, nema nikakvih zabrana, ako je sa njim supruga, ako su završili omru, smije imati sa suprugom intimni kontakt, koristiti, miriji se, jesti bilo šta, znači jednostavno, nema nikakvih zabrana, osmog dana kada kreni na terviju, kada kreni na minu, ponovo će obući ihrame i zanijetiti hač. Pa znači večeras ćemo još obraditi e, ovo što nam je sada bitno, e, ova treća kategorija ljudi, oni obavljaju umru, obavli su tavaf, obavli su saj, još imaju da skrate ili da obriju kosu i time ako Bog da oni završavaju e, svoju umru i svi onda zajedno čekaju da idu na arefat, ovi koji su završili sa umru, oni nemaju imaju nikakvi zabrana, ovi koji samo obavljaju hađ ili hađ umru zajedno, oni su i hramima i na njih se odnose i zabrane. Ovaj Temetu ko obavlja e, prvo umru pa hađ, on mora zaklati kurban. Kiran koji obavlja zajedno hađ i umru i on mora zaklati kurban, onaj koji obavlju samo hađ, on nije obavezan da zaklati kurban. Dobro. Rekli smo, znači, čovjek koji obavlja samo umru, zanijetio i namikatu, kaže, lebejke, tem gospodar, da zi on se samo umrum idem da obavim umru, pa ću onda nakon toga krenuti na hađ u danu tervije. On obavlja tavaf, obavlja saj i treba da skrati ili obrije kosu. Zato to skraćivanje i brijanje kosi vezuje se nekoliko propisa, nekoliko grešaka koje ćemo ako Bog da sada spomenuti. Prva stvar, odlike i vrijednosti brijanja glavi i skraćivanja kosi. Prva stvar, hađija ima posebnu nagradu za svaku obrijanu dlaku. Kaže Allahu poslanik, a kada obriješ svoju glavu, Za svaku obrijanu obrjan, dlaku pišeti se dobro i briše loše dijelo. Znači oni koji imaju gustu kosu, kad njih obriju to maša, ono to je ono ko igricama. Zzz, gore samo dobra dijela, zzz, loša dijela, idu do, dole. Isto tako, brijanje glavi je svjetlo na sudjim danu. Jer doslovno na Isu stoji da je Allah upisala što se tiče brijanja glavi. Nema ni jedne obrijanje dlake koja padne na zemlju, a da ti neće biti svjetlo na sudnjem danu. Udala Allahovog rahmeta i milost je se da insan koji e, obrije svoju glavu na sudnjem danu, da će te dlake koje on obrijeo radi Allah sve na da će mu one biti svjetlo na sudnjem danu. Eh, sada dolazimo do propisa skraćenja. Ovo sada bilo vrijednost, da je vrijednost obrijati, da čovjek može očekivati, znači, za svaku obrijanu dlaku, povećanje dobrih dijela, brisanje grijeha i može očekivati to na sunnjem danu. Sada dolazimo do tog propisa. Rekli smo da onaj e, tavaf za onu, e, onoga ko obavlja samo hađ i hađi umru zajedno, njima je to sunnet. Ovom je ko umru, njemu je tavaf obaveza, njemu je Njemu je saj obaveza nje, sa, i njemu je obaveza skračivanje kosi. Njemu je obaveza skračivanje kosi. Kaže nam autor, rečina islamsko čenjaka smatra obaveznim skračivanjem ili brijanje kosi na hađu ili umri. Znači, generalno kao propis ili odabrati skračivanje ili brijanje, Uh, vidjet ćemo da je tu jedan propis gdje se muškarci i žene razlikuju žene imaju samo verziju da skrate kosu u veličini znači uh, jedne jagodice a muškarci imaju verziju da obriju glavu ili da skrate kosu sad nakon toga dolazi da je brijanje glavi vrijednije ali svakako iskračivanje kose je vrijedno <kuh> od Ebu Hriri se prenosio do lavo poslanik rekao Allahu moj oprosti grijehe onima koji su obrijali glavu misli se na, na, na, na umriju i na hađju I onima koji se ošišali, rekao što je ja ashabir. Boži poslanik kaže, ja rab gospodaru, oprosti onima koji se obrijali. Sada sahabi koriste prilika, Allah daj oni što su se ošišali, što su skratili. Allah u poslanik kaže, Allahu moj, oprosti grijehe onima koji se obrijali. I ošišanim, kaže Allahu moj, oprosti grijehe onima koji se obrijali. I ošišanim, Allah u To je poslanik koji se zgorio tri puta četvrti puta, a nakon toga je rekao i ošišanjima. Pa je Allah u tri puta dovu uputio da Allah i Jelšanu se smiluje da oprosti ljudima koji su se objeli na hađu, a tek četvrti put jednu dovu je uputio za ljude koji su skratli kosu. Samim tim ovo ukazuje da je kosi validno. I Allah i u Kur'anu, mi nismo citirali taj, taj kur'anski ajet, kada kaže laqad sadaqa allahu rasulahu arru'ya bilhaq letadkhuluna almasjida alharam insha allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafuna znači kaže ućite u harem neki od vas obrijani glava a neki od vas skraćeno ošišani podašišani Pa je i Kuran potvrdio da je jedno i drugo ispravno, ali je Sunnet Božih poslanika pojasnio da je brijanje glavi na, na većim stepenu, ali je oba dvoje, oba dvoje e, obje ove verzije su ispravne. E, zato nam ovdje autor i kaže, pored toga, ono mi koje hađte metu, bolje je da skrati kosu nakon umri da bi imao šta obrijati na dan bajrama. A znači, on je došao, obavio je tavaf, obavio je e, saj, sad on ako obrije kosu, on će za dva, tri dana ići na arefat, s arefata kad se sutra dan vrati bajram, on ponovo mora brijati. Pa je bolje da ako već obavlja čovjek umru, da kada je došao da skrati kosu, da bi za 2, tri, 4 ili pijet dana, odnos, znači koliko meke ostani da bi ponovo nakon toga on imao šta da obrije. Šo se tiče Mufrida i Karina, oni neće brijatni skačivati ko su sve dok, dok ne, ne dođe Bajram. Znači zato su malo prije pravili razliku. Čovjek koji obavlja samo hač i obavlja hađiju umru zajedno, njemu smo rekli samo obavi tavaf. Idi u hotel, sjedi, čekaj Arefat. Možeš ako hoćeš obavi i sa'i, ali to je saj hađijski. Nema više, nema brijanja glavi. On će samo jednom obrijati glavu kada bude na dan Bajrama. Pa znači čovjek koji obavlja samo hađ i obavlja hađ i umru zajedno, oni će obrijati glavu samo jednom, prvi dan, znači bajrama, baciće kamenčiće, obrijaće glavu i doće u rate, uradit će hađijski tavav i saj ako ga nisu uradili prije toga. Pa je u ovom momentu e, brijanje ili skračivanje kosi specifično samo za onoga koji obavlja samo umru, takozvani mutemetja. Kad su u pitanju, uh, ima jedna greška i vidjećete je dole kogod odi od vas, imate ljudi, dođeš na, na, znači ovo je safa, ovo je merva i na mervi se tu svi završavaju. Tu imate ljudi i djece i čekaju sa makazama, mali makazice i čovjeku na dva, tri mjesta ovako tup, tup, tup, tup, uzme 10 maraka, uzme u na dva, tri mjesta šišne i ajmo dalje. To je neispravo. Prvo ne treba to tu raditi jer je to mjesto za ibadeta. Druga stvar, skračivanje kose, ako će se skračivati mora se skratiti na cijeloj glavi. Ako čovjek ima dugu kosu, znači da uzme svu kosu i da odreže, znači da li dužinu 2, tri canta, ali da se kosa sva skrati, ili ako je već kraća kosa onda da ošiša bricom ili mašinom. Ali samo uzijeti na dva, tri mjesta to je neispravno i nažalost... Nažalostite, kako je uh, prisutna greška kod velikog broja ljudi? Znači, dođete, vidite hađija, koliko hoćete, stoji pored neke ka kante za smeće, ovako na, na dva, tri mjesta, tup, tup, tup, tup, evo kaj gotova umra. Velika greška, jer to je posljednja stvar koju čovjek čini da bi mogo skinuti hrame. Samim tim on je, znači, bukvalno to uradio, a nije uradio. I skida onda i hrame, a on u osnovi i dalje treba da je u hrame pa je to jedna opasna greška čovjek treba da se pazi takve stvari <hums> rekli smo da ovaj propis Brijanja glavi eksplicitno svezuje za muškarce, žene ne smiju brijati glavu ni na hađu, ni inače, kod kući, osim ne daje Bože da postoji zatim neka velika potreba, ali u normalnim uvjetima ženama je i mimo hađa i na hađu zabrajno brijati glavu. Žene na hađu imaju verziju samo da skrate kosu u, znači, e, u dužini jedni, jedni jagodici. E, Kada u pitanju ovaj propis, postavljaju velike broj ljudi, postavljaju e, pitanje u LEMI, danas imamo oni mašine, ono što kažu kako, na nulu, ne znam, nija kad briju, e, odnosno ka širu, da li to potpada pod brijanje ili ne? Pa kažu učenjaci da je ispravnije mišljenje da je brijanje samo ono što se brije brijačem ili britvom. Dok mašinu, bez obzira na koliko nizak stepen je spustio, to ne potpada pod brijanje. A čovjek koji hoće baš nagradu brijanja, onda imaju tamo hiljede brijaški radnje ode i obriju ga znači ili britvom ili na er, neki drugi način, ali je poenta da ono što se mašinom radi, da po velikom broju čenjaka to ne potpada pod pojam brijanja i samim tim ne potpada pod onu nagradu. <clears throat> Dobro. Isto što je pitanje potrebno, evo šeg ga ovdje spominje, Ja sam jednostav puta ako student imam priliku da slušam, ljudi kažu ne smiješ ti sam sebe obrijati jer kao ti si još pod ihramima i ne smiješ ti nešto obrijati i ne smije tebe neko obrijati koji je u ihramima. Što nije tačno, čovjek može u ihramima obrijati drugog kolege, znači dvojca ljudi zajedno obavlju umru, hajde ja ću tebe, ti ćeš mene, a čak može čovjek i sam sebe, čak čovjek može da sam sebe obrije. <clears throat> Pitanje, ovo su sve neke kratka pitanje, time ćemo Inšaleo uskoro i završiti. Pitanje ljudi koji su čelavi uopšte znači ne imaju nikakve kose da li oni imaju ikakav propisu pogled ovoga, Allah najbolje zna opet je bolje, bez obzira koliko čovjek bio čelav uvijek ima negdje na nekom dijelu glavi kose ili imaju oni tanke dlakice na glavi, bolje da čovjek uzme britvu i da to hajda kažemo, obrije onoliko koliko je imao iako ima jako mišljenje, ako je čovjek doista potpuno čelav da nema ima šta kao kao čovjek abdesti i ruka mu, da prostite očinu Odrežana, osjećana od mišića. Šta će on? Nima šta oprati. Isto čovjek koji e, koji potpuno mu je glava čelava, ne ima on šta brijati, ali bez obzira opet u većin slučajeva ljudi imaju ili malo na potiljku kose, a i možda po tjemenu ima oni sitnih dlačica, može se, može se obrijati i bolje je da to čovjek uradi da bi ipak ispoštovo ono što se od njega traži. <clears throat> Čovjek koji, će, koji se počne brijati, e, lijepo je da počne brijanje glavi sa desni strani. Rekli smo, ovdje nam tu tek sada ših navodi, da je ovaj propis eksplicitno vezan za žene. Nakon ovog propisa i mutemetija, čovjek koji došao u meku s ciljem dobavi umru, on završava svoj propis. Ovi koji su došli samo nahadž ili hađ i umru zajedno, oni su obavili tavaf, ako hoće obavili su saj i mogu ići u hotele, klanjati namaze, čekati dan tervije, čekati odlazak na arefat, ali su u ihramskim zabranama. Dok ovaj koji došao samo na umru, on je obavio umru, ošišao se, ono tog momenta postaje pod navnim značima oslobođen svih zabrana sve mu postaje dozvoljeno što mu je bilo zabranjeno ihramskim zabranama čeka dan tervije da bi obukao ihrame i da bi ponovo zanijetio da bi ponovo zanijetio hač zbog toga će on posle toga i klati kurban mi ćemo se ovdje hronološki otprilike zaustaviti nakon toga ako bog da od sutra govorimo izlazak na minu arefat noćne nam uzdelifi, bacanje kamenčića i ako Bog da time i završiti cijelo poglavlje Hađa, molim Allah sveta Natala da ono što smo učili bude korisno za nas, subhaneke Allahumma bihamdike ashhadu an la ilaha wa etubu